Ако ти си отидеш за миг с този музикален избор на Ива Валентинова, на песента на Наско Стефанов от Пулс по текста на стихотворението на Евтим Евтимов, отиваме към едно от литературните събития тази седмица, а именно церемонията по награждаването в деветия национален конкурс за любовна лирика «Горчиво вино». Казвам добър ден на Пламен Тотев, литературен критик, председател на журито, самишленик, приятел и издател на Ефтимев Евтимов. Наградата за любовна лирика на името на Ефтимев Тимов горчиво вино е темата ни. Днес какво се случва, господин Тотев, в полето на любовната лирика? Има ли сериозна надпревара между поетите? Да, има за разлика от миналогодишното издание, когато участваха много автори цялата страна и в крайна сметка ние присъдихме само две награди. Сега тази година има изключително силни стихотворения, които бяха представени в конкурса. Условието е да не бъдат публикувани, да бъдат съвсем нови поетични творби. И от а, близо представените 200 творби на автори от цялата страна, ние журито, в което сме заедно с поетесите Петя Хантова и Катя Кирянова, избрахме 24 стихотворения, които са изключително зрели, в тях има много поезия и разбира се главното условие, че трябва да бъдат посветени на любовта. Любовната тема, която беше основна тема в творчеството на големия български поет Ефтим а кажете ни малко повече за това какво представлява този конкурс, защото има любопитни елементи по значимостта на имената ли журито избира наградените или наистина чете само поезията без да знае авторите. Продължавате ли тази традиция? А, да, това беше основната идея. Тобите да тежат сами за себе си без да има обременяване от, и на гласа. От това, когато човек, независимо дали е член на журито или просто почитател на поезията, когато чете една поетична твоба. Затова конкурсът беше анонимен а, до тази година, когато а, въпреки това аз получих а, всичките твоби, разпечатка и с номера без имена, защото тази година твобити бяха изпращани по два начина. Едното е чрез корери или по почта, и а, втория начин чрез имейл, за да бъде по-лесно и това е нормално при съвременното състояние на комуникацията, и а, в крайна сметка, а, ние а, избирахме всичките тези девет години а, основно силните си които тежат сами за себе си. По този начин, сред досегашните победители в а, националния конкурс за любов на лирика, Курчил, Мино, има и а, автори, които са много популярни, като Евелина Радионова, Димитър Христов, Николай Тялков, но а, конкурсът направи своите открития, като Петя Стефанова, София Милева, която миналата година получи голямата награда, Uh, тук е мястото да вмъкне, и че самата Маргарита Петкова е uh, едно от най-големите имена в българската поезия. Тя е, име, да? на, uh, тя е носител на националната награда Евтим Ефтимов. На името на Евтим Ефтимов, която беше поръчена преди две години в, uh, така, в контекста на националния конкурс за любовна лирика. Сега тази година uh, Именно заради това, че имаше много силно участие, ние номинирахме 24 клуби, от които а, 5 ще получат награда. 5, защото присъждаме една специална награда за най-добър млад авто в конкурса. Това е Михайла Пейчевска, Да, ще си позволя да анонсирам за път а, в хоризонт, кои са носителите на... От 9, на наградите от 9-я национален конкурс. Та, наградата за най-добър млад автор получава Михайла Пейческа за стихотворението «Поглепачите ми». Та, голямата награда, първа награда в конкурса, която е свързана и с издаване на книга е на Евгения Чулушева за стихотворението «Нощен пия кафе». Това е едно сектворение, посветено на разделата и на опустошението, което остава след разделата, в което има много поезия, много необичайни оригинални метафори. Затова се спряхме на него. Втора награда получава Ивайло Терзийски, едно популярно име в съвременната българска поезия. И присъждаме две трети награди на Милчо Петров и на Кирил Аспаров. Това обявяване на наградите ще бъде ли съпроводено с традиционното четене в памет на поета Евтим Евтимов, четене от други поети? Да, това решихме преди няколко години, всяка година да има едно такова четене, когато, освен стихове на Евтим Евтимов, да позвучат и стихове на любовна тема от големи български поети. Тази година в традиционното четене, което ще бъде утре от 6 часа и самото награждаване на алея на книгата в литературния кът, ще вземат участие Маргарита Петкова, Добомит Банев или от най-обичаните български поети. А, някои други, които също са били съмисленици на и колеги на Ефтим тимов ще позвучат и наградените си може би някои от тези, които номинирахме. И а, тук е мястото да вмъкна, че а, именно заради високото ниво на конкурса ние решихме всички номинирани си да влязат в един сборник, Горчиловино, който да излезе до година в навечерието на празника на флюмените, на виното и на любовта 14 февруари. И а, в този изборник ще влязат и всички наградени до сега през девете издания на конкурса. Ясно. Харесали са ви много а, тези стихотворения, които са пратени и тази година. А, из, предприемата издаване на такъв голям сборник с всички наградени стихотворения и номинирани, очевидно, в рамките на конкурса Горчиво вино. Интересно ми е, господин Дотев, да ви попитам дали а, сега няма как да избегнем контекста, а той е война, той е криза, той е а, инфлация, всичко това го има в а, контекста, в който живеем. Дали това изостря търсенето на любовна лирика и как повлиява на търсенето на определени жанрове в литературата? Дали се променя литературния вкус на хората заради сянката на войната? Литературният вкус, мисля, че не се поменя в някаква сериозна степен. По-скоро в един момент имаше интерес към четира свързани с а, войната. А, вярно е, че всички тези проблеми, за които споменахте, не може да не ангажират а, вниманието, мисълта на всеки човек, на всеки от нас. Но все пак книгата винаги е била някакъв оазис, където да. най-малкото да се отеглиш мислите от ежедневието, а любовната лирика е, наистина, в много случаи извесяваща, нещо, което те вдига над нивото на битието, на ежедневието. Всъщност и литературата е изобщо, ето на повеждащата се в момента алея на книгата, която би казал, че най-успешната изобщо в историята на, на алея на книгата в София има изключителен читателски интерес. За читателите имат разностранни вкусове, но се забелязва една такава тенденция, че това действително, което е в световен мащаб където в челото на класациите за най-подавани книги са скандинавски беселъри, скандинавската литература, която преживява един истински пум. А, същото и в България има голям интерес към а, книгите на Томе Геланд, от който беше световен скандал, че пламяства Дан Браун, защото две години преди Шифър на Леонардо се подава книга на... То Гемат със същия сюжет, същите герои. Краят на кръга се казва е книгата, която притежава много издания. Сега Маската на дявола и Сребърниците са а, двете книги, които привличат вниманието на читателите. Тоест, искате да кажете, че а, този бум на скандинавска литература, който е видим а, и на световните литературни пазари, го виждаме и тук. С други думи, литературния вкус в България е в съзвучие с това, което се случва в света. Така ли? Да, да. Вярно е. За разлика от по-рано, преди 20-30 години, когато българския пазар беше, книжен пазар беше по-специфичен, предимно любовни романи, предимно англоязична литература. Наваксваше с това, което го е нямало, може би. Да, да, да. Като... Така беше. Това е интересно, Четива, да не присъстваха толкова в българските книжарници. Сега има интерес изобщо и към европейската литература чешка, македонска, езици, от които по-рано по-малко се превеждаше, ако ти и румънска. Защото българският пазар сега в момента е много за книги, е много пъстър. Има много цвети, има за всички читателски вкусове. Разбира се, интерес към любовния роман и продължава. Анеостил е една от най-красивите авторки, която продължава да пише и да пише. А, но от друга страна и а, се забелязва как и в такива наглед комерциални жаба, какъвто е криминалния роман, Трилъра, да речем, mm -hmm. се създава литература, която е истинска, сериозна литература, която остава в съзнанието на читателя. Дори читател с по-високи естетически вкусове претенции към как е една книга може да открие в е, един наглед криминален роман стойност на тър. Тоест. Е. Да, тоест не, не става дума за а, еднодневни а, произведения, Дълечитива, които да удовлетворяват не е. необходимостта да. от съответния жанр, а и внимание наистина към многоязичието. Благодаря ви за този анализ а, на литературния вкус в момента Благодаря и за по какво се различава той от преди 20 години пламен. Тот в председател на жорително поетичния конкурс Горчиво вино за любовна лирика на името на Плата Евтим Евтимов. Още днес в ефира на Хоризонт току-що Пламен Тотев обяви наградените, а цели 24 стихотворения с номинирани от тази годишното жури заради своите качества.